Ряжистий, нахльосканий вітром, стоїть попереду обличчя сміливе, навіть ніби трохи сердите, люлька в зубах, бокенбарде руді аж вогнищці, міг би зійти за морського пірата для кінофільму. Отой теж був йому другом, вказують Іванові Оскаровичу на старого. Те — Теж, теж, — з гіркотою відзначає він про себе, — тобою вже і інших тут вимірюють. Вказують ще на острови, що низькою смугою леють, бо воніють у далечі затоки. — Наші Командорські, — так він їх жартома називав. Бо в дитинстві ті острови здавались йому дуже далекими. Досягти їх то була мрія всіх хлопчиків узбережя, а звідки теж тільки в води добувались на материк за гасом або за сіллю. Повторюють його дотипи, афоризми. Вони справді своєрідні, ні на які інші не схожі. Іван Оскарович з подивом це відкриває для себе кожен народ мудрий. Але мудрий по-своєму. Його мудрість одягнута в одежу таку, що найбільш йому личить. Мітинг має відбутись край селища, де біля величезного сторчма поставленого валуна працюють приїжджі студенти теж вихідці із цих місць. Ні на кого не звертаючи уваги, вони поспіхом завершують роботу, вирубують на камені. Профіль поета. Це буде пам'ятник. Як на смак Івана Оскаровича, зовсім непогано у студенті виходить. Є схожість і водночас щось більше за схожість. Оце поривне, юнацьке, розгонисте. І що на валуні карбують, теж дотепно. Сама природа підготувала їм матеріал для цього наскельного малюнка. Коли Іван Оскарович у супроводі господарів оглядав брило, його відрекомендували художникам. Знайомтесь, хлопці, це ось друг поета по експедиції, відомий полярник. На мить юнаки відриваються від роботи, звертають погляди на гостя. Так чули про нього. Один із них, молодий бородань, запитує, кивнувши на брилу. Ну як? Таким він був? Вимагають оцінки, та ще так різко запитують. І хоч з боку підлеглих своїх Івана Оскарович крутійства не терпів, але тут чомусь і його самого почало водити. Ну, як вам сказати, кожен із нас приймає ближнього свого суб'єктивно. Ні, ви без дипломатії, нам треба знати, чи схоплено його суть, його внутрішні, характерне. Тут треба фахівця, тягне Іван Оскарович. Тим часом пам'ятник уже обкидають білим полотнищем. Ось так. Порив, натхненність. Оце для них головне у його образі. А чи сам бачив його таким? Не помічалось? Але ж певне справді це в ньому було, якщо інші помітили. Гвости вже кличуть до трибуни. Трибуна імпровізована, оклечена з усіх боків ялиновим гіллям. А люду стоять попід дюнами і на дюнах. Жінки, чоловіки зацікавлено оглядають твою кремезну з полярницьким литвом плечей постать. Стримано привітні, декотрі навіть суворі. Ждуть твого слова, Іване Оскаровичу, а що ти їм скажеш? Ні, тут треба без лукавства, тут чеши тільки правду. Все як було.